Дерево, Бог визначив мені роки і зустрічі, і розлуки. Болять і в дерева гілки, як у людини руки. У мене також є пора, зелена, біла, сіра. Пече і в дерева кора, як у людини шкіра. Ми нерозлучні весь свій вік. Не земля і небо, а люди із дерев, пьют сик и кров из самих себя